Недовідомої катастрофи, мов нещасні корабельні розбитки Як можна з'ясувати не з'ясоване? Лесю, прошепотів я, давайте з вами укладемо мир і назавжди А тепер скажіть, ви не будете заперечувати, коли я втечу звідси? А як же ви стави? А ви так агітували мене дивитися? Дивіться і за себе, і за мене, а я втечу не стане ж наш секретар парткому виносити мені догану ще й за те, що я не додивився до кінця п'єсу «Вірти». День 8 березня того року припав на суботу, таким чином у нас з Оксаною було цілих два вихідні дні, і ми мали право провести їх на власний розсуд, нікого не питаючи, ні перед ким не звітуючи. Як розправляються з вільним часом студенти? Біжать у кіно, де ще й досі крутять так звані трофейні фільми про розкішне зарубіжне життя. На танцмайданчики з духовими оркестрами і барабанами. До цирку, цього, мабуть, єдиного місця на світі, де розумні клоуни добровільно вдають з себе дурнів, мовби натякаючи на те, що довкола вас безліч дурнів поважно вдає з себе розумних. До звіринця, щоб подратувати звірів, ще голодніших за студентів. «На ковзанку, до парків, на Дніпро, на простір і волю». Оксана вибрала простір і волю. «Давай просто погуляємо десь подалі від людей», – сказала вона. «Якби ти знав, як мені все остогидло». З будівництвою її взяли на роботу до заводської їдальні. Спершу на миття посуду, тоді на кухню. Іноді вона помагала її повдавальницям. «Тисячі людей, гамір, колотнеча, вічний поспіх, невдоволення, лайка, ненависть». «Тримайся, мала!» – заспокоював я Оксану. «Ось стану вченим агрономом, рвонемо на якусь латифундію, станемо боротися за високі врожаї, за живомов шелестіни у співі Жайворонка». Це трохи розвеселило її, вона спробувала усміхнутися. «Я думала, ти в інституті порозумнішаєш, а виходить навпаки? А як не побережеться, то може вийти». В суботу ми пішли до парку імені Чкалова. Перед парком був цілий квартал магазинів, там творилося щось схоже на кінець світу. Хоч купити, власне, було майже нічого, сотні або тисячі чоловіків юрмилися в магазинах і біля них лізли один на одного, пробивалися з боєм до прилавків, у сподіванні вхопити там, бодай, небезглуздішу річ, якусь дурничку, щоб подарувати своїй найдорожчій і тим самим належно відзначити міжнародний жіночий день 8 березня. «Я не визнавав цього дня, вигаданого колись чи докларою Цеткін, чи розою Люксембург. Як на мене, то таке свято навіть ображало жінок. Чому тільки один день на рік жіночий, а решта що – чоловічий? Мій селянський розум бунтував проти такої логіки». «А як ти до цього так званого свята? – спитав я Оксану. Вона мовчки знизала плечами». «Ти ж зрозумію», – розмахував я перед нею руками. «Ну хай у капіталістичних країнах, де жінку пригнічують, де вона не має рівних прав з чоловіком, а у нас? Візьми наших жінок – Паша Ангеліна, Марія Демченко, Любов Орлова, Наталя Ужвій. Які чоловіки можуть з ними змагатися? Хто їх може пригнічувати?» «А про тих, що впрягалися в плуга, ти забув?» – тихо згрунила Оксана. «А про таких репатріанток, як я?» А про тих, що зоставалися в окупації, ну, та їм однаково ж ніяких подарунків не купують ні на 8 березня, ні в інший день. Далі ми йшли мовчки. Темні натовби вирували десь позаду, біля самого парку були магазини, в яких ніхто не купував, ніхто не товпився, комісійні з бронзовими люстрами – Килимами, кришталеми, шкурами білих ведмедів, два меблевих, у яких продавалися спальні гарнітури по 6,5 тисяч кожний, гігантські буфети, що могли б слугувати не тільки сховищем для цілих скирт посуду, а й притулком для слонів або бегемотів, і кабінети з письмовими столами такого розміру, ніби вони призначалися для нової породи мислителів, що колись виведена буде «мічурінськими методами» таких собі новітніх «Гаргантюа». Наш майновий стан гарантував нам цілковиту незалежність від усіх цих суто буржуазних принад. Ми промаршурували з Оксаною повз магазини «Гордо і незалежно» і вже були поряд з височезною колонадою, що вела до міського парку культури і відпочинку, що носив ім'я препрославленого льотчика радянської епохи Валерія Чкалова.